Et Lora fel, a civilrádió Rádió magazinja. Amikor nyáron a Balatonnál nyaraltunk, akkor estőként nagy kártyapartik zajlottak. Anyukámék, meg a nők általában römiztek vagy kanasztáztak, Az apukámék, meg a férfiak leültek egy másik asztalhoz, és elkezdtek vadul útizni. A francia kártya és a magyar kártya csatája folyt a két asztalnál. És most, amikor láttam, hogy megrendezik itt a Fonóban, most szombaton, január 11-én a harmadik Folk kontra néptáncosok és népzenészek úti találkozóját, akkor ezek a képek azonnal elém ugrottak. És arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy létezik egy kocsma kultúra, amikor le tudnak ülni az emberek, beszélgetnek, jól érzik magukat, felszabadulnak, és közben pedig egy jót kártyáznak, és közben ápolják a hagyományokat is. Mert hogy az Ulti, az egy kifejezetten magyar kártyajáték. Szóval erről lesz szó a mai Etnóra felben. Szeretettel köszöntöm önöket, Görög Mása vagyok a mai műsorvezetője, és aki ennek a találkozónak a fő szervezője, és aki majd elkalauzol bennünket a Népzenészek, néptáncosok és az ulti világában az nem lesz más, mint Kovács Henrik, vagy dr. Kovács Henrik, aki ukleveles néptáncpedagógus, táncos, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense, és egyébként csak úgy mellesek még környezetgazdálkodási agrármérnök is. Szóval egy kicsit bemutatjuk őt is az ultit is, meg magát ezt a versenyt. De most egy picit hallgassunk bele Ferenci György zenéjében, mert hogy a tavalyi versenynek ő volt a fővérnöke. Remek program lesz szombaton, nem tudom, hogy szeretnek-e ultizni, de az egészen bizonyos, ha eljönnek 10 órára délelőtt a fonóban akkor részt vehetnek és megnézhetik a harmadik folk kontra néptáncosok és népzenészek ulti találkozóját. Hát nem biztos, hogy pont olyan lesz a hangulat, mint az én gyerekkoromban a Balatonparton, de hogy jó hangulat lesz, az egészen bizonyos. Ez most a harmadik alkalom, és ennek az eseménynek tavaly a fővédnöke, illetve az elsőnek Ferenci György volt, tavaly Novák Ferenc Tata volt a fővédnöke, és az ideit pedig Székely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, a Bihari János táncegyüttes volt igazgatója, fogja fővédnökölni. És természetesen az esemény főszervezője továbbra is Kovács Erik vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy dr. Kovács Erik, aki táncos, egyetemi oktató, okleveles néptáncpedagógus, lehet, hogy azt is mondhatjuk, hogy talán a legtudományosabb táncos Magyarországon. Szeretettel köszöntöm. Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és önt is. Először nézzünk bele egy kicsit az ultiba, hogy az ön életében hogy jelent meg az ulti, és miért gondolta, hogy egy külön néptáncosok számára szervezett ulti versenyt rendez? Én gyerekként a Szászalambatti forrásnyéptánc együttesben nőttem fel, és ott az idősebb táncosok között e, számtalan partit e, láthattunk egy gyerekként, és táncos társaim közül is többen e, nagyon szerettek játszani, így már én ott kapcsolatba kerültem a játékkal. De igazándiból e, hosszú turné alatt, még pedig e, amikor a forrásnyéptánc együttesben, Argentinában és Uruguayban Rendi szerepeltünk, tanultam meg igazándiból az útit, hiszen ott a latin országok fesztiváljaihoz méltó, nagyon sok helyre érünk, arra még manyáná-manyáná helyzet volt, amikor órák keresztül kellett lájunk, és ilyenkor a velünk lévő zenészek, akkor a Rümerottó volt, Nagy Solt és Mohácsi Albert. Albert, hát ők rendszeresen útisztak, és gyakorlatilag ott csöppentem bele, és lettem nagy hódolója a játéknak ezen a turnén. És azóta is folyamatosan játszik? Hát, ahogy az idő engedi, de, de mondhatjuk, hogy igen, különösen az elmúlt három évben, amikor elkezdtem szervezni a Falkontra ulti versenyt, ez jelenti azt, hogy rendszeresebbé vált a, a játék az életemben. Mert hogy ilyenkor készül is egyébként erre a versenyre már, mint azzal, hogy rendszeresen játszik, egy kicsikét visszarázódik ebbe a gondolkodás módba. Természetesen igen, igen, igen. Hát úgy, mint minden uh, tevékenységnél, akár a táncnál, a játéknál ez nagyon fontos, hogy az ember ne senki a, a ritmusból és a, a gyakorlásból. Természetesen ed az ember egy kicsit, bár uh, ahogy uh, a Facebook eseményen is olvasható ennek a rendezvénynek nem az a célja, hogy megnyerjünk egy versenyt, mm. hanem inkább az, hogy találkozzanak egymással a táncosok, a népzenőszek, de egyébként várunk családtagokat is, tehát hogy nem, nem zárunk ki senkit ebből az ulti találkozóból, és éppen ezért ezt a harmadik eseményt már ulti találkozóként hirdek, uh -huh. nem pedig versenyként, mert célom ezzel, hogy, hogy a, a népzenőszek, néptáncosok ne csak fesztiválokon, szakmai programokon találkozzanak, hanem így adjunk lehetőséget egy más jellegű közösségépítő tevékenységnek is. Hát azért a kártyában mindenki nyerni szeretne, még akkor is, hogyha találkozónak hívjuk, és nem versenynek. Igen, igen, természetesen azért nem elkerülhető, hogy az ember ne fölekedjen rá, de azért az nagyon fontos, hogy nem mindenek előtt a, a, a nyerés áll, hanem maga a játék élménye és a játék szépsége is éppen ezért, Hát azt kell mondjam, hogy más úti versenyeknél azért előfordulnak, mint más sport eseményeken is a, a, a kérdéses helyzetek, esetleg mérgesebb, hangosabb egymáshoz szólások. Itt még egyszer sem volt én itt a, a nagy kacagások és a mosolygások jellemzik a verseny, vagyis inkább találkozót. Ugye minden kártyaparti úgy szokott kezdődni, amikor ismeretlen játékosok játszanak, hogy megbeszélik a szabályokat, mert minden kártyajátékot lehet 62 féle szabály szerint játszani, már csak az is, hogy nem tudom én az emelés után hány lapot nézünk meg, és akkor innentől kezdve bármi. Az ultinak meg ráadásul ugye van többféle formája az egyszerű ulti, meg a rabló ulti, amit tulajdonképpen hát maga az ulti játék, amit így versenyszerűen is szoktak játszani. Így van, éppen ezért uh, gondoltam azt, hogy nagyon fontos egységesíteni, és mert az ország több pontjáról érkeznek uh, táncosok, zenészek. Uh, a Magyar Úrti Szövetség szabályai szerint játszunk, mely szövetség már régóta törekszik arra, hogy az útinak ezt a gyönyörű sokféleségét azért valahol egységesítse, és akkor így egy kicsit könnyebbé, sollodásokat elkerülhetőbbé tévő szabályrendszert alakít ki, úgyhogy mi is igazodunk ehhez a szabályrendszerhez. Ugyanakkor ott reggel a résztvevőkkel egy-két fontos pontot mindig megbeszélünk, hogy figyeljetek, hát ez van az a úti szövetség szabályában, amit ehhez játsszuk ezt például a négy ázt, és akkor eldöntjük, hogy játsszuk vagy nem játsszuk, tehát azért van egyfajta ö, demokrácia, és ezeket a, a fontos egyeseket mindig leegyeztetjük Gyakorlatilag itt, amikor ö, megérkeznek reggel, akkor már pontosan tudják, hogy kik fognak játszani előre, kisorsolják a, az asztalokat, vagy pedig még itt helyben is valaki bekapcsolódhat a játékba? Hát gyakorlatilag ott reggel bármikor ö, be lehet kapcsolódni, és a, a maga a, a sorsolás is egy számítógépes formában zajlik, de ebbe bármikor be lehet szállni, bármikor ki lehet szállni, és itt is, Uh, még egyszer megemlítem a Magyar Úti Szövetséget és Tudok Mártont, akik segítettek nekünk ennek az úti párosító a, a használata, uh -huh. de hogyha valaki szeretne, akár még most is jelentkezhet de ott reggel is jöhet, hát mondjuk ebben az étel miatt fontos lenne, hogy előre szóljon, ugyanis a fonóban kapunk reggelit és fantasztikus gulyáslevest, de gyakorlatilag a nap folyamán bármikor be lehet csatlakozni, hogyha valakinek hamarabb el kell menni, akkor elmehet, és ez nem fogja megzavarni a találkozónak a, a, az egész menetét. Gondolom, hogy a fővédnökök maguk is olyanok, akik szeretnek útizni, meg szoktak is. Ugye az első évben, ahogy mondtuk, Ferenci György volt a második évben Novák Tata, és most pedig Székely Tibor. Hogy lett Székely Tibor az idei fővédnök? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Tavaly ugye Novák Tata volt, és el is jött a kis pipába, ugye emblematikus helyszínként tartottuk meg a, a második fogkontrát és akkor ott megnyitotta az eseményt, majd el kellett menjen, és egyébként aznap este volt vásáron a Huszár Bál, amin részt vettem, hiszen több felnőtt táncosom is, egyben Huszár és Nemzetőr is, és ott Székely Tibor, aki ugye a, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományozó Szövetség elnöke egy megnyitott mondott, melyben köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte a néphagyományok belül a népzen és a néptánc fontosságát, és aztán én a végén, a beszédje végén oda mentem hozzá, és megszólítva mondtam, hogy hát képzeljél, én ma éppen a kispipába pipába tisztam, és Novák Tata volt a fővédnök, és hát ő nagyon örült ennek a véletlennek, hiszen ő ugye a Bihari János együttes igazgatója volt nagyon hosszú ideig, így Novák Ferenc Tatával munkatársak mm. voltak, főnöke volt nagyon sokáig, és hát adta magát ezek után, hogy felkérni táncolni. Nem, mert valahogy nekem ez egy rejtett gondolatom is, hogy ha elég hosszú időnk lenne, és a népzenészek és a népzenészek mind nem lennének annyira elfoglaltak, akkor jó lenne, hogyha kialakulna utána egy, egy mulatság. Erre sajnos még nem volt lehetőség, így gondoltam a Fonó erre alkalmas helyszín lesz, hát ezt meglátjuk, tehát nem piros hangszert hozni, nem tilos lábat, kezet, jókedvet és lehet ott a végén egyébként a, a fonóban aznap este kalászbanda koncert lesz és táncház, úgyhogy így a kettő azért összefonódik majd egymással. Maga a név az zseniális, ez a for kontra utri találkozó ez annyira passzol mindenhez, amit ez jelent, tulajdonképpen életjenetesen vicces, úgyhogy ez elfelejthetetlen. Igen, deklaratívan ennek is egy érdekes története van. Amikor elkezdtem szervezni, akkor a általam akkor is mert összes népzenész-népszáncos út isnak körbe küldtem egy levelet, hogy döntsük el közösen, hogy mi legyen a neve, és egy ilyen ötletbőrze nyomán bedobtunk sokféle lehetőséget. Volt például tett ki a tallont, vett fel a, tallont, tett ki a pontot, legényes verseny analogiájára, és hát a százszoralbati formásból. A Mérges István javasolt, hogy legyen a folk kontra. Hát ugye ebben benne van a folk, benne van a kontra, mint az Ultinak egy jellegzetes, gyakran elhangzó mondása, ami ugye utal a, a nézenei bandák kíséretére is, és aztán megszavaztuk, és a, a, a tagság a folk kontra talált a legjobbnak, úgyhogy így lett a, a, a folk kontra. Ezzel is egy kicsit mutatva, hogy mi egy, egy nagy demokratikus, egymás tisztelő, szerető közösség vagyunk. Én azt gondolom, amikor megláttam ezt a, az úti találkozót, ez egy elképesztően vagány dolog egyébként, így a néptáncosokat ö, behozni egy ilyen kártyás történetbe, és aztán hát ilyen akarva-karatonva akár rá is venni őket, hogy na most akkor itt vagyunk együtt, táncoljunk, énekeljünk együtt, és közben azt nézem, hogy ha így megnézem az ön életrajzát, akkor egy ilyen nagyon ö, mély tudományos munkásságot látok, tehát az a táncos, aki nem csak úgy táncol, hanem belemegy a mélyébe, phd tanítja a táncot, de közben ö, megnézi azt, hogy ezek a táncok honnan származnak, milyen szokásnak, milyen gyökere van, tehát, hogy önben kéten él: az egyik, aki így meghallja a zenét és ropja, a másik pedig aki utána leül, és akkor végig gondolja, hogy na most akkor mégiscsak miért így csináljuk? Hát igen, köszönöm, hogy ilyen alaposan ismertette a tevékenységemet. Igen, ez egy minden a több ember él nyilvánvalóan, és én is úgy gondolom, hogy ha valamit csinál az ember, akkor azt nagyon fontos alaposan megtenni, és gyerekként ugye átéltem a, a táncnak a, a színpadi örömeit, a próbatermi örömeit, a táncházi örömeit, tehát volt lehetőségem Erdélyben kutatni, hát elég végig 14 éves korom óta tanítok, tehát, átélem ennek is az örömét, hogy milyen jó az, amikor az ember áthatja ezeket az élményeket. És hát ugye a, a doktori kutatásomban pedig arra tértem ki, hogy milyen fontos szerepe van gyakorlatilag a, a közösségi építésben, az emberek egyéniség fejlődésében a, a néptáncnak. És, és hát ez jut nagyon sokszor eszembe, hogy, hogy a XXI. században is megvan ennek a helye is. Ugye sokan ezt egyfajta hagyományi özésnek, valami régi dolognak a, a felélesztésének, vagy életben tartásnak gondolják, ugyanakkor meg szerintem ennek szerves részének kell lenni úgy, ahogy... Szerves része volt egy paraszti kultúrának is, és nem csak azért, mert hogy ez szép és is magyar, hanem azért ez, mert ez mindenkinek a saját életében egy, egy fontos pontot jelent. Sokkal jobban megismerheti önmagát, a társait, a párkapcsolataira pozitív hatással lehet, hiszen jobban megismeri önmagát, és nyitottabb lesz másokra is, úgy, ahogy szerintem a paraszti közösségben is ez egy fontos ö, kultúra volt, és gyakorlatilag, igen, ez lengül át az életem, hogy tanítok gyerekeket, kezdő felnőtteket, az a főállásom a magyar táncművészeti egyetem, és ugyanakkor nagyon fontosnak tartom ezeket a közösségi rendezvényeket is, és az út is egyfajta ilyen ö, funkciót tölt be az életünkben, amikor, ott, ott vagyunk húsvér módon egymással, egymás ját látva egymáshoz közel nem pedig a virtuális világban, vagy nem csak a virtuális világban létezünk, és, és bár remek lehetőség, hogy akár interneten is tudunk út írni, remek lehetőség, hogy megnézhetünk másokat, ahogy táncolnak, akár táncházba, vagy színpadon, de azért nem lehet elfelejteni, hogy, hogy a, a húsvér táncolás, amikor ott, ott szól a zene, és én a zenekar előtt táncolhatok, még egy kicsit hátrahúzódva a szerességgel, mert együtt táncolhatunk. Ezt nem lehet, nem lehet helyettesíteni a digitális világgal. Ugye itt többször említette azt, hogy ez egyfajta életforma, ez egyfajta közösségi életforma, a hat éves korától műveli, és nyilván itt nem a őrzés, vagy a hagyománytisztelet a lényeg, nyilván az is fontos, de hogy maga az, hogy ez egy élő életforma. Ferenci György mondta annak idején, hogy csak élőzene van, halott zene nincs, és valószínű, hogy a tánccal is így van, tehát hogy vagy csináljuk, vagy nem. Vagy él, és akkor benne van az életünkben, vagy sem. És valószínű, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lesz az elkövetkezőkben, hogy visszatérni nagyon sok tekintetben azokhoz, az értékekhez, illetve az az életmódhoz, ami sokkal közelebb visz a természetes életmódhoz, a természethez, a közösségekhez és ennek nagyon komoly környezetvédelmi okai is vannak, és látom, hogy ön környezetgazdálkodási agrármérnök is, meg nem fogom felsorolni, ne féljen az összes egyesületi tagságát, de hogy közben látom azt, hogy amíg részt vesz különféle mozdulatelemzés, néptánc és egyéb egyesületekben. Ön ott van a Magyar Méhészeti Egyesületben, a Palóc Méhészeti Egyesületben, tehát minthogyha ez a, ez a természetközeli életmód lenne az ön számára, ez a, az, az irányvonal, ami alapján, ugye a tevékenységeit össze lehet rakni. Igen, gyakorlatilag meg középiskolás koromban biológiai tagozatos iskolába jártam, Érzel Vörös Mihály gimnáziumba, ahol egyébként a százalombatai forrásnak nagyon sok saját és mindig is szoros kapcsolat volt a, a forrás és a, a, a gimnázium között. Innen kerültem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, és ott egyébként vidékfejlesztési szakirányon pontosan a forrás népnek együttes helyi erőre alapuló vidékfejlesztési szerepét mutattam be. Tehát, hogy... Hogy bár távolinak tűnik, de mégsem igazán tudom elválasztani a, a természet szeretetet, a közösség szeretetet, hiszen ezekben a, a kérdésekben ez itt így mind, mind együtt van. Ugye, hogy most uh, Szent élek Nógrád megyébe és amikor ide költöztem, Pál Pistabácsi még élt, és többször elmentem hozzá, és hát ugye ő mint egyfajta ilyen holisztikus, egyfajta reneszánsz uh, polihistorként, uh, juhászként, zenészként, hangszerkészítőként, de ugyanakkor akár állatorvosként és a, a növények, állatok nagy tudójaként jeleníti meg számunkra azt, hogy, hogy lehet egy emberben is több, és hogy mindannyiunkban ott lehetne a, a, a nyitottság mindenre, a, egymásra, a természetre és bizony ezek a kérdések nagyon messzire vezetnek, és szerintem sok ma aktuális környezetvédelmi problémát és társadalmi problémát is megoldana, hogyha ha egy kicsit nyitottabbak lennénk egymástól, és a szűkabb és tágabb környezetünkre. Ön ugye több együttesben is dolgozik. Nyilván, hogyha valaki önnel szeretne találkozni, akkor eljön ide az ulti találkozóra, és akkor itt találkozhat, de különben hol lehet az önök együtteseivel legközelebb találkozni? de helyen, akár már ma délután, a oh. Gellis a Gyermek Néptánc Együttesek táncórája, táncpróbája lesz délután, holnap és minden pénteken erőcén a csattagok Csattogók Néptánc de uh -huh. várunk minden kedves kezdő és már haladóbb felnőtt vagy fiatal felnőtt táncost hétfőnként pedig a Váci Vitézvirág néptánc szoktunk táncolni. Itt táncol nagyon sok olyan táncosunk, aki egyébként huszáris hagyományőrző is, úgyhogy van pár lehetőség, ahol várom mindenkit, ugyanakkor biztatok a távolabb, is hogy keresse meg a helyi néptáncegyütteseket, a helyi felnőtt néptáncegyütteseket, gyermeknéptáncegyütteseket, táncházakat, és, és merüljön el ebben a gyönyörű hagyományban, ami, ami egy közösségépítő és személyiségfejlesztő tevékenység egyben. Fog még gyakorolni szombatig, vagy most már szombaton belevág majd az első partiban? Hát, ha lesz időm, még esetleg este játszok egy-két partit, de inkább a szabályok átnézésével fogok foglalkozni, mert akkor fel-felmerülnek kérdések, hogy hogy is van ez, hogy is volt az. Úgyhogy mindenképpen a szervezési kérdésekre fogom helyezni a, a hangsúlyt az úti tekintetében. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Kovács Henrik a harmadik Folkontra néptáncosok és népzenészek találkozójának a szervezője, néptáncos oktató, és hát kívánok jó szórakozást szombatra önöknek, és nekünk pedig jó zenét, reméljük, hogy majd lesz a végén az is. Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit. Viszont hallásra!